Det här var en livesändning från Dalarna och Studio Jallarhornet och programledare och sändningstekniker ansvarig utgivare har varit Gunnar Andersson.